Inte heller stod någon hjälp att få från vare sig turk eller tartar. Visserligen frustade den nya tartarkanen Devlet Geray av iver att blanda sig i leken och genomförde stora rustningar. Men för ett öppet krig med ryssarna behövde han ett godkännande från Konstantinopel. Sultanen hade dock under tryck från ryska flottrustningar och av rådgivare med välsmort munleder fått sig att gå in för en fredlig linje. Den turkiska regeringen höll därför tillbaka den krigssugne kanen och nekade honom tillstånd att dra i fält. Turkarna ville vänta och se. Budskapet innebär att någon omedelbar hjälp från det hållet inte var att räkna med. Ridderhelm och hans styrka i Vismar nåddes av orden om marsch österut först i mitten av mars. Avståndet mellan Vismar och Poltava var omkring 150 mil. Den förstärkningen var alltså utesluten. Insikten om att ingen undsättning stod att få blev avgörande för den svenska ledningens beslut. Ett fortsatt förhalande var meningslöst. Man måste i sina kalkyler enbart förlita sig på de egna krafterna. Att bara passivt bida tiden var en omöjlighet på grund av bristen på underhåll. Den dåliga försörjningen hotade dessutom att bli ännu sämre i Ukraina var grekortodoxer och var därmed underkastade inte mindre än fyra perioder av fasta. Just nu var de inne i den andra fasteperioden. Något som tog det ha gjort arméns försörjning något lättare. Befolkningens och de allierade truppernas låga matkonsumtion borde ha lämnat lite mer till svenskarna. Följande dag måndagen den 28 juni tog emellertid denna fasta slut. Även om den totala effekten tog det ha varit rätt liten innebar det ännu ett litet steg mot ett nästan totalt sammanbrott för arméns försörjning. Det var helt enkelt omöjligt för svenskarna att stå kvar mycket längre. Rensköld själv gjorde den bedömningen att det inte gick att bida vid Poltava mer än någon enstaka dag till. Situationen var akut. Något måste göras. En regelrätt offensiv var inte att tänka på. En framstöt mot Moskva var omöjlig, framförallt på grund av bristen på ammunition. Både artilleriet och infanteriet hade kulor och krut för ett stort slag, men sedan var det i stort sett slut. Parenthes. Efter slaget skulle armén ha kvar cirka 40 000 skott för handeldvapen. 804 kilo krut fördelat på 20 grams laddningar, vilket innebar att varje soldat då skulle få 3 till 4 skott givetvis helt otillräckligt, då den normala tilldelningen var runt 40 skott per man, slutparentes. Det enda verkliga alternativet var ett återtåg, en reträtt till Polen. Ett återtåg var dock svårt att utföra med den ryska huvudarmen intakt på så nära håll. Att lämna den fientliga hären oslagen på ryggen efter sig skulle innebära att man inte kunde passera Njepr vid Kiev- utan istället tvingas göra detta längre söderut. Detta skulle i sin tur leda till att hären måste tåga genom stora ödemarker. En sådan marsch genom öde land skulle under gällande försörjningsläge med all sannolikhet leda till en hungerkatastrof. Vissa talade om att det skulle ända i en massaker. (parentes) Drygt hundra år senare skulle Napoleon försöka utföra en sådan stor reträtt ...med ryssarna tätt i ryggen... ...vilket som bekant slutade i en enorm katastrof... ...slutparentes. Enda sättet att frälsa armén ur det ohållbara läget... ...och genomföra ett lyckligt återtåg till Polen... ...var att tillfoga Sarens här ett nederlag. Ett sådant nederlag skulle ge den svenska här en luft... ...och hindra ryssarna från att verksamt förfölja den. Det är möjligt, och detta måste bli en spekulation att en mycket irrationell faktor i någon mån påverkade kungen när han vägde de olika alternativen. Den blott 27-årige monarken kände nog ett oerhört tungt tryck från de natsvarta omständigheterna. Kanske kunde han redan känna vingslagen från ett hotande nederlag och önskade sig bort från detta enorma ansvar. Det existerade dock bara ett enda sätt att fly för denna extrema pliktmänniska – döden. Det fanns också flera röster i hären som hävdade att kungen medvetet sökte döden i strid. Han uppsökte de allra farligaste platserna och blottade sig utan hämningar för ryska kulor. Bland befäl och soldater viskades det att kungen ville låta skjuta ihjäl sig. Det finns antydningar om att kungen i vissa mörka stunder utsträckte sin dödsdrift till att även omfatta hären. När han, som nyss nämnts, av en hög officer meddelats att armén är längre stod att lita på, lät kungen undslippa sig en mycket bizarr reaktion. Karl sa nämligen att i så fall önskade han att varken han själv eller någon annan från armén levande skulle komma åter från fälttåget.